Недолюблював Миколу, ненароком, пару раз підсадив його, піддихало. Так що Микола осів на підлогу. Проте згодом знову вів Людку у свою кімнату. Але Степан вдруге зачинив перед ними двері. Петра вже в цей час десь не було. Дівчата бігали навколо двох розлючених хлопців, ніби розбороняючи, а хлопці дослухались вереску розпасійованих самець. Микола не сміли забурмотів. «Якби сам на сам, я б тобі дав. Якби сам на сам». Він бачив, що їм не вдасться побитися сам на сам, бо тут бігає тічка розгрячених дівчат і хлопців. Тому сміливіше і голосніше заявив. «Якби сам на сам, я б тобі дав». Це до Степана. Сава почув у Миколиних словах безпечність і, відтиснувши гурт розставленими руками від закутка коридора, звільнив хлопцем майданчик для герчу. «А ну ж, давайте, сам на сам», – сказав Сава, відчуваючи смак бійки. Вже потім Сава подумав, що він недосвідчений суддя, бо треба було розвести супротивників і добре їм утовкмачити, що це вже... Треба сам на сам. Бо Микола думав, що ще буде речення «Ходім, поговорим без свідків». А Степан зразу оттямився і почав частими ударами місити Миколу знизу догори в лице. Микола безпорадно затулявся руками. Це бачили всі, і це вже було безглуздо. Савва відштовхнув Степана від Миколи, але Степан п'яний і розпашілий, від своєї такої видимої перемоги, від того, що він теж боявся сам на сам, але це вже було позаду, побілів. У куточках рота виступила піна. Очі, наче нічого перед собою не бачили, лише супротивника. Налітав він, налітав на Миколу, уникаючи Сави. Ну досить, просив його Сав, досить. Вистачить з нього, чуєш, Степане? Досить, досить, був вдарюв. Але Степан не мав оглух. І сава, подумавши, що від удару Степан оттямиться, у півсили вдарив його в щелепу. Степан від струсу став осідати, але, не осівши зовсім, знову став на рівні і кинувся на Миколу. Сава схопив Степанову голову під руку і потяг його від гурту. Микола ж зайшов у ту кімнату, де були іменини. побачив, що людки там вже нема схопив зі столу порожню пляшку, стукнув нею об край столу і зі шматком гострого скла вискочив геть. Сава, покинувши Степана в умивальні, кинувся припрошувати дівчат до десерту, але вже нікого не зумів затримати. Тільки на майданчику другого поверху зіткнувся з Миколою, який кудись поспішав з уламком пляшки. А коли Сава доходив до своєї кімнати на першому поверсі то зустрів у коридорі Степана з тупим кухонним ножем у кишені сірих штанів. І йшов Степан на другий поверх. Сава вже не зупитняв. Знав, що ці обидва кавалери побігли до 85-ї кімнати, де жила Людка. Але чомусь був певен, що це вже останні жести на кону. Ніхто нікого не буде вбивати. Це вже просто кіно. У кімнаті під тумбиком спав Петро. Потім виправдовувалося, що сів для того, аби дивитися на дівочі ноги, тоді, як вони танцюють. Івана вже десь не було. Льонька Місніченко пішов до дівчат. Поламана гітара, побитий будильник, веделки на підлозі. Все це замішано на свіжому київському торті. На двох київських тортах, які так і не були спожиті до десерту. Стало Втратив будь-яку надію зібрати гостей, пити у звар. Вже й Степан, нероздягнений, спав просто на покривалі. Гуртожиток переходив на нічне дихання. Сава вийшов у коридор і повільно пішов сходинками на другий поверх. Там жіноче царство. Він коли тягне походити перед зачиненими кімнатами, за кожними дверима спало чотири жінки жінки спав за дверима кожної кімнати. І хотілося помалу-помалу іти.